Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Jag känner djup innerligt tacksamhet att du är tro fast det tid och rum. Jag känner djup jag känner innerlig glädje Att ditt namn är skrivet i din hand Jag känner djur innerlig tacksamhet Att du är tro fast genom tid och rum Jag känner djur innerlig glädje Att ditt namn är skrivet i din hand Så tacksam att dina löften står kvar Tacksam över nåden idag Mitt tack kommer på djupet av min själv. För djupet av min själ Jag känner djupt innerlig tacksamhet Att du vill tro fast tid och ro. Jag känner djupt innerlig glädje Att ditt namn är skrivet i din hand en glädje att vara älskad av dig Glädje att få vara ditt barn Glädjen kommer från djupet av min själ Från djupet av min själv. Och på scenen pirror då ser jag in i ditt lilla hjärtchen av mitt namn Första sången var Djup glädje med Danine Olsson och gruppen Voten. Och jag känner en djup glädje att nu är vi igång igen med mitt program Toner och tankar. Och också den här terminen så går det i både Norrköpings och Linköpings och Vetlandas närradio. Det var ju i våras när jag i slutet på maj eh, tog sommarlov och sa adjö till er kära lyssnare. Då var det ju väldigt osäkert. Förmodligen skulle man i Vetlanda närradio inte kunna hålla på längre på grund av att det inte finns så många som orkar ställa upp längre. Det är ju så, på många ställen så har närradion lagt ner även om det var en oerhörd uppsving när det kom på 80-90-talet framför allt. Men till min stora glädje fick jag besked alldeles nyligen att man kör den här terminen också i Vetlandas närradio. Alltså, kära lyssnare i Norrköpings trakten Linköpings -trakten, och även Mjölbjörd Skänninge som kan höra Linköpings närradio. Och så Vetlanda. Vad trevligt att vi får vara tillsammans igen med det här programmet varje vecka fram till jul. Och jag vill säga tack till närradion i Vetlanda som kör den här terminen också. Tack vare Kjell Gustafsson, Roland Nelson och andra. Glädje och tacksamhet, det är ett av temarna i det här programmet. Och här kommer Bengt Johansson och vänner till honom med en underbar sång. Vi vill säga tack. Det här året har jag ett blogginlägg på min hemsida varje vecka. Det är ett litet experiment från min sida. Och eh, nu får du höra en läsning av blogginlägget här om veckan. Eh, och eh, titeln är denna långa fantastiska sommar. Denna långa, fantastiska sommar, prosastycke skrivet 18 i 8 2018. Ofta brukar det heta sommaren är kort, det mesta regnar bort, eller det här året inföll sommaren på en torsdag, eller något annat som visar hur vi i Sverige ser på möjligheterna till sol och värme, under sommarmånaderna. Den här sommaren har det verkligen varit annorlunda. Och då har väldigt många varit snabba med att klaga på den envisa värmen för det är ju så med många människor att de inte är nöjda med mindre de får klaga över något. Jag vill inte förringa bristen på regn det här året eller problemen för bönderna eller låtsas som att inte sommarens stora bränder har orsakat mycket skada. Ändå vill jag ställa samman lite av denna långa, fantastiska sommars glädjeämnen. Och det är inte slut än på långa vägar. När jag skriver det här är det strax efter mitten av augusti. Tid för den klassiska surströmmingspremiären. Och jag njuter ännu en gång av några dagar med klara, ljuvliga havsbad på Brattön utanför Kungälv. Fast vattentemperaturen denna gång är strax över 20 grader mot förra årets strax över 15 vid samma tid. Denna sommar var det närmast sydeuropeisk eller tropisk värme ända från maj. Och tropiska nätter hade vi många enligt meteorologerna. De flesta av oss gick i shorts hela tiden och när vi gjorde upp om att träffas till de många golfrunderna slutade vi säga om det inte regnar förstås. Badtemperaturerna var såna att jag nästan tvivlade på den badtermometer jag brukar ha med mig. Till och med i havsvikarna, bråviken och slätbaken var det 26-27 grader i vattnet. Och när jag en dag mitt i mottala, bland lunchande och turistande människor i södra hamnen, badade i vätten nära ingången till Göta Kanal och rapporterade vad termometern visade, spredde sig med orden. Gubben där säger att det var 25 grader i vattnet. Denna sommar mognade vindruvor, kiwi och persikor på friland i Östergötland. Och äppelträden och päronträden är fulla av frukt. En dag nyligen på golfbanan vid Bråviken- var det massor av vita kolfjärilar som dansade underbart över marken. Och apropå fjärilar berättade mina vänner här på Brattön att när lavendeln blommade blå i rabatterna var det vita kolfjärilar och gula citronfjärilar överallt och de stora mångfärgade makaonfjärilarna svävade också nådigt omkring vidlavänden. Denna långa, fantastiska sommar har gett mig så mycket underbart och jag ska minnas känslan i fingrarna och åsynen och doften av röda vinbär mogna körsbär och skogshallon och känslan av klart havsvatten runt hela kroppen och än ska jag njuta ett bra tag till Han gav mig liv gav mig det, livet, livet, som var. Han gav ett victory Victor Efter läsningen av prosastycket så hörde vi min sång Som gåva Han gav mig livet som gåva En hemmainspelning i min egen lilla primitiva studio i Bostad. Ja, jag vill jättegärna göra lite Reklam för den här bloggen på min hemsida. Ett nytt inlägg varje vecka. Och adressen är ju www.ingvarholmberg.se blog Och hemsidan är som en hel liten värld med massor av sånger, dikter, lite videos om nu radioprogrammen. Där de gamla programmen finns att lyssna på precis när du vill. Och nu kommer ju ett nytt program varje vecka igen. Här skulle du vara en till liten visa som jag gjorde för en hel del år sedan. Var rädd om livet.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 om det som Gud har gjort Var om det som Gud har gjort På tema tacksamhet ska vi höra en gammal inspelning med de sjungande diakonissorna som sjunger Säg tack till Gud Säg tack till Gud När morgon rånar en Solens vidan Står i sinnet Och när den sjunker Bort i västersken Knäpp dina händer Med tacksam sinne Låt du blandas Med låtsångsdjur När dagar slutar På sommaren har haft eh, återkommande inslag av att jag har varit på golfbanan mest på Bråvikens golfklubb där jag är medlem och eh, jag har spelat mycket golf fast det har varit jättevarmt eh, och det dråpliga var att min bästa runda i år, den spelade jag när det var 31 grader varmt och faktiskt det kändes som att det skulle vara svårt att spela bra golf. Men så kan det vara. Jag har också haft ett inslag där jag ju på sommarmånaderna brukar stå någon gång i veckan på stan och eh, sjunga till min ukulele ibland. Nu den här sommaren har jag också haft dragspel med mig. Jag är lite nybörjare på dragspel så att... Eh, det låter inte sådär särskilt bra ännu, men det är ju lite mer musik med dragspel än med ukulele Och jag har den här sommaren stått ganska många gånger på ett ställe som jag hittade. Och det är Hörshalsparken, en liten park mitt i stan vid Drottninggatan i Norrköping som man gjorde i ordning för några år sedan och där det finns bänkar och lite planterade buskar och träd och eh, när man står där alldeles nära Drottninggatan där spårvagnen går i båda riktningarna så träffar man mycket folk som väntar på spårvagnen eller går in i varuhusen och går förbi och där har jag sjungit eh, mina sånger om Jesus Kristus om tror på Gud och eh, det här ger mig en stor, stor glädje. För jag tror att det kristna budskapet behövs. Jag tror att alla människor i Sverige behöver påminnas om det enkla evangeliet. Om att Jesus är världens frälsare. Att man kan tro på Jesus, att man blir döpt i vatten. Att man går med i någon församling och är aktiv och att man sprider budskapet om Jesus. Och här kommer en av mina sånger tillsammans med sång tillsammans med Inger Gustafsson. Den som tror och blir döpt han ska bli frälst. Det här är evangeliet i en liten enkel sång.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 Omvänd dig och låt döpa dig. Då ska du få den helige andet. Omvänd dig och låt döpa dig. Tror död, han ska bli fräln den som tror och blir död, han ska bli fräln den som tror blir död, han ska bli fräln den som tror blir död, han ska bli fräln Jesus du, men han uppstod sen. Så får vi du och uppstår i dörret. Upp Jesus du, men han uppstod sen.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 när du dör blir du icke Kristus och Kristi renhet, den blir också din. När du dör blir du icke Kristus och Kristi renhet, den blir också din.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 jag fortsätter och spelar med Jan Sparrings härliga stämma. En sång inom mig, den här sången brukar jag sjunga på stan rätt så ofta. En härlig, lättsam sång med budskapet om Jesus och glädjen i frälsningen. Jan Sparring sjunger för oss. att den melodin kärlek från Jesus strömma nu emot mot mig känner du min sol finns den inom dig låt den flyta fram in i din själ jag har en sång. Hjärtat en melodi Kärlek från Jesus Strömmar nu emot mig Känner du min sång Finns den inom dig Låt den flöda fram in i din själ Och jag har sökt Överallt efter sanningen Och vem kan ge mig svar Varför är vi till? Vad är livets hemlighet? Lyssna nu på mig Jag fann en som kände mig väl Innan jag ens visste Vem man var att den melodin kärlek från Jesus strömma nu in mot mig känner du min sol finns den inom dig Låt den flöda fram in i dig din själ och jag har sökt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 att en melodi kärlek från Jesus strämma nu in mot mig. Sen du min sol. Finns den inom dig? då den flyr Den här veckan är en väldigt spännande vecka i Sverige. Det är val på söndag och det är väl kanske ovissare än vanligt om hur utgången blir. Blir det fortsatt socialdemokratisk regering med lite stödpartier eller blir det en borgerlig regering? Och eh, valet handlar ju om riksdag men det handlar ju också väldigt mycket om kommuner och landsting eller regioner som det heter bland annat här i Östergötland. Och med tanke på valet på söndag så spelar jag Sverigebönen. Det är Samuel Ardenfors som sjunger, en rätt så ung Pingstpastor som numera bor i Närke och arbetar där som pastor och medmänniska. Mm. Den här försommaren hade vi i Norrköping på 6 juni nationaldagen en bönegudstjänst och en tacksägelsegudstjänst på Himmelsalundsfältet som vi har haft under några år. Det är pinskykans pastor Stefan Klar som har varit initiativtagare och jag har hjälpt till med lite sång och musik och stöttat och vi har flera gånger sjungit en sång som Pastor Levi Petrus skrev för många år sedan och som skulle kunna passa bra att vara nationalsång i Sverige. Svenska folk du borde tacka. Och här spelar jag den med sång av Dan Jakob Petrus dotterson till Levi Petrus. Svenska folk du borde Svenska folk, du borde tacka Gud för landet han dig gav. Detta land som såg oss födas, där en gång vi får vår grav. Där föräldrar hemmet trygga, givit oss. En barndom skön Där en älskad mor oss lärde Böja tros frisk vana bön Han med fulla händer givit riklig bärning åt vårt land Böd från slätter, man från bergen all. De ringar som marsum poeviks men är just smycken som har rödde rikligt Andakten i det här programmet så vill jag läsa, apropå valet också, i Nyhets testamentet Paulus första brev till Timotheus, andra kapitlet. Där skriver han om förbönen för landet och för människor som en av de viktigaste uppgifterna. Och jag läser för dig. Först av allt uppmanar jag till bön-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 och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. Människan, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Bibeln säger alltså på många ställen att vi ska be för vårt land Vi ska be för de som bestämmer Vi ska be också för Kungar och alla som har makt Kungarna har ju inte så mycket makt I de flesta länder Men Vi ber för regering För ministrar För ledare i kommuner Och landsting och regioner Det här är viktigt Och nu är det val på söndag jag uppmanar var och en, gå och rösta. Rösta på de som du tror gör ett bra jobb och leder vårt land eller våra kommuner och våra regioner. Och sen också be för Sverige. Det ska vi göra. Vi ska be för de som leder vårt land. Min fru och jag eh, lyssnade på och tittade på Duellen häromdagen när de två kanske mest troliga statsministerkandidaterna Stefan Löfven och Kristersson eh, eh, samtalade. Man ser likadant i vissa frågor och man ser väldigt olika på vägarna till de här målen. Och... Eh, vi ber för de som kommer att bestämma, kommer att ha ansvaret. Vi ber för Sverige. Tack Herre att jag får vara igång igen med mitt radioprogram. Tack för lyssnare i Norrköpingsområdet, i Linköpingsområdet med Mjölby och Skänninge och med Vetlanda, att Vetlanda... Vännerna där i Pingskyrkan ändå orkar köra den här terminen också med programmen. Var med oss alla. Och du ser också den här veckans ödesfrågor när det gäller valet. Hjälp oss att be för vårt land. Att be för dem som har viktiga ställningar och positioner. Och att också göra vår insats och gå och rösta på dem som vi har förtroende för. Och vi ber Herre att människor som har god etik och god moral som också tror på kristna värderingar ska finnas i både kommunledning och landstingsledning och i vårt landsledning. Vi ber om detta Herre. Vi ber för Sverige. Tack för varje lyssnare. Amen. Vänner böjer knä, gud vi vill se, det vi drömmer om ska ske. Vi ropar till dig, för du är vårt håll. Efter andakten hörde vi Julia, Linnea och Gabriel, jag tror att de är hagenforsare och de sjöng vi ber för Sverige. Vägledning är ju viktigt i livet, både för unga och äldre. Och här kommer som avslutning i programmet den här veckan två sånger om att söka Guds ledning för han säger ju eh, att vi ska befalla vår väg åt Herren så har våra planer framgång så står det i ordspråksboken. Och först är det Bengt Johansson med en fyndig sång, led mig. Mm. Till sist en av mina favoritlåtar med Cristina Gonardo: Låt mig vandra nära dig. Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka.